грала музика на кшталт лотоса невагомості і англомовні книжки розкривалися як ті пелюстки лотоса ось цю читати зовсім легко мало не як підручник для середніх класів ну певне для автора англійська не всмоктана з молоком а вивчена згодом Ми були друзями. Ми різали свої зап'ястя і прикладали один одному ті місця, звідки сочилася кров. Ми мінялися дитячими куртками і клялися, що ніколи не одружимося, щоб жодна дівчина не стала між нами. Нам було по 10 років, і нам було ще далеко і до грубого голосу, і до поліції. Він машинально сів по-турецьки на вкриту сукном підлогу і став жадібно читати ту книгу. Чому? Чому не він написав її? Я благав батьків не їхати з нашого міста. А вони кричали мені, що я ідіот, маю бути щасливим, що мене вивозять із цієї країни критинів та інформаторів. А його батьки прибігли до нас у розпал наших домашніх сварок і кричали, щоб я відчепився від їхнього синочка-піонера, майбутнього комсомольця, будівника комунізму. Господи! А він і не знав про це. Вдома мати навпаки жаліла, що він втрачає друга дитинства. Щедро давала на кіно і на морозиво. Батько той бурчав. Скільки моментів його біографії стали книжками? А найбільша втрата, найбільша травма, найбільше рання знання, скільки його дражнили через національність його друга, і скільки було через нього дитячих бійок, скільки було пролито крові, і та головна кров із зап'ястя, яка змішалася з його кров'ю. Мій боже, він також став письменником в іншій країні, в іншій мові, але також не даремно тоді, мало не сорок років тому, змішалася наша кров. Берете? Так, так, звичайно. Він підвівся з суконної підлоги, попрямував до каси. Розплатився за ревізіонізм і за книгу, назви якої ще не знав. Тепер продавець на касі задоволений тою напругою, яку випромінює його єство. Йому вказали на вихід, і він вийшов на вулицю. Не треба було підніматися нагору. Він опинився у подвір'ї на два поверхи нижче, ніж вхід з вулиці. У його місті таке цілком можливо. Стало темно. Засяяли зоря й місяць. Це не дивно. Він заходив до книгарні надвечері і провів там немало часу. У подвір'ї дитячий майданчик де, на щастя, нікого нема. Він сів на краєчок дитячої пісочниці, розкрив книгу. Поряд схилилася верба. У маленькому подвір'ячку нікого нема. Тільки під вербою цілуються закохані. Все так само, як тоді, коли вони з автором цієї книги сиділи поряд в один із останніх вечорів перед розлукою на все життя. Тільки тоді ті, хто цілувалися, були дорослими, а зараз це якісь шмаркачі. Ясний вечір. Місяць освітлює книгу. Він схвильовано гуртає сторінки. Зараз йому важко читати уважно. Це ще попереду. Але Поки він зазирне в кінець цього трьохсотсторінкового роману море, два хлопці їдуть трамваєм до моря. У трамваї порожньо, за вікном чорно, тільки двоє хлопчаків із одним квиточком на двох. Він пам'ятає, як того пізнього вечора трамвай дзеленчав по набережній. Але чому він вирішив у своїй книзі десь стільки всього справжнього переробити ріку на море? Він глянув на задню обкладинку, прочитав біографію автора. Зрозуміло, він змінив ім'я, але не те місто, не той рік народження народився в Одесі 1965 року.